Emlékkönyvbe. Ki vagy, te hosszú hajú, sudár, szép fiatal lány? Az én teljes nevem Vorazlicki Klára Nóra Anna Mária Olga, de csak úgy becéznek Kuksi. És a bácsi kicsoda? Az én nevem is Vorazlicki Klára Nóra Anna Mária Olga, és engem is Kuksinak szoktak becézni. Érdekes. De hiszen a bácsi öreg kopasz, és a jobb szeme egészen fenn van akadva. Én ezt nem egészen értem. Tanulj meg, Kuksi, hogy nincs két egyforma vorazliczki, klára, nóra, Anna Mária, olga a világon. Milyen kár? Bizony. Ez nincs másképp.